Це їй досить довго не вдавалося, аж поки рівно за тиждень після того, як справу того чоловіка закрили, вона влаштувалась продавцем до відомого тобі Олімпу. Тобто ти хочеш сказати, що це Віктор? Ну, ти не маленька, сама розумієш, довести це нереально. Але слухай далі. Жанна затумувала подих. Приблизно за два тижні до смерті твій колишній чоловік їздив до Швеції укладати контракт на поставку великої партії дорогого спортивного знаряддя і зумів домовитися про неймовірні умови. Передплата всього у 10%. Інший 90 олімп має сплатити за два тижні після отримання партії. Товар прийшов на митниці, його отримав Такий собі і Леонід Лабуда. А коли й шведи, не дочекавшись грошей, захвилювались, пан Стеценко відповів, що нічого не знає про це обладнання, ні взагалі про контракт. Мовляв, усі переговори Ярослав Савола вів, вже не бувши співвласником фірми. До того ж пан Савола помер. А пан Лабуда, який отримав це знаряддя, звільнився з Олімпу. Як з'ясувалося, за десять днів після Ясикової смерті дружина цього лободи подала у розшук, чоловік вийшов у сусідній гастроном по хліб і більше додому не повернувся. Ось така історія. Отакой, тільки змогла видихнути Жанна. Ілля подивився на годинник, підкреслюючи, що все-таки цінує свій час. І трохи рисуючись додав, ми тільки не розібрались, як там усе узгоджується в датах. Ти казала ясик помер у день продажу Олімпу. А шведом Стеценко довів, що твій чоловік продав свою частку за місяць чи за три тижні до того. Офіцент подав гарячі страви, але Жанна, захопившись, не звернула уваги на їжу. «Я на власні очі бачила договір купівлі-продажу і знаю, що число там стояло», – гаряче запевнила вона. Отже, Вітьок намахлював з угодами та доклав руку до закриття слідства за фактом ясикової смерті. «Це вже прогрес. Я радий, що знайшов для тебе винного». Вже не замислилася. Кидатися, набуцімто очевидне, чомусь не хотілося. Проте я не впевнений, що Віктор той, кого я шукаю. На яку суму він кинув шведів? Здається, тисяч на сто доларів. Може, я чогось не знаю? Поцікавився Ілля. Які можуть бути щодо цього сумніви? Сто штук? Жанна присвиснула, у Ясика був хист знаходити неприємності на свій зад. Щоб більше я знайомлюся з людьми, серед яких він варився, то більше приконуюся, кожен з них мав привід, можливість і бажання його вбити та обікрасти. Ти забув, що мій колишній чоловік отримав за Олімп 40 штук баксів? І все свідчить про те, що він пішов від нотаріуса живим і здоровим, з бабками в кишені, а посіяв їх десь в іншому місці. А вже кандидатів, які могли поцупити ці сорок штук, у мене безліч, запевнила вона. Цей Стеценко заздалегідь планував підставити такого чоловіка. Хіба не ясно? Почав гарячкувати Ілля. Може, і планував, погодилася Жанна. Але щось там зірвалося, бо історія, як на мене, трохи сира. І ще треба довести, що ясика вбили за сто тисяч, а не за сорок, бо для когось ці суми можуть виглядати однаково фантастично. Маєчня, похмуро відрізав Ілля. То вже мені вирішувати. Жанна нарешті накинулася на свинину під екзотичним східним соусом. Раптом у главі сяйнула думка –